Ons is besig om een lekke studie te maak van die boek van Filippense. Ons is vandag by hoofstuk 2 en is nogal een van die gedagtes en een van die hoofstukke wat ek denk een geweldige uitdaging bring vir dit wat so typies van ons moderne samenleving geword het. Ek vraag vir jou om saam met my te lees, Filippense 2 vers 3 staan hier die woorde moenie iets doen uit selfsig of eidele eer nie. As jy gau vir my in jou gedagte sal gaan na, wat kan het vir jou beteken wanneer Paulus praat van, moet iets doen nie, moet nie enige iets doen nie. Wat verteenwoordig die iets? Dit verteenwoordig alles, alles wat by jou huis gebeur, iets verteenwoordig alles wat in jou werkplek gebeur, iets verteenwoordig alles wat in ons sociale omgeving gebeur met ons vrienden, en dit wat in ons stad gebeur, dit wat in ons land gebeur. Nou sê hy al die goed wat in daai kategorie val of jy TV kyk, en dit gaan oor die jong oorlog tussen jou en jou tiener, en die remote, en dit gaan oor, of jy vakantie gaan hou, en die keeses wat jy maak, oor wat vir jou lekker is, of wat vir jou gesin lekker is, of jy enige iets doen, of jy betrokken raak, in projectes saam met ander mense, wat jy ook al doen, moet het nie doen van hierdie vertrekpunt af nie, moet het nie doen van een vertrekpunt van selfsig, of eidele eer nie, selfsig, verteenwoordig vir my, die begeerte wat ek het, dat het my moet dien, ek onthou Franks en Aatra het met oortuiging gesing, I did it my way, en dit kon net so hier gestaan het, moet nie die sing nie, sê Paulus, en moet dit nie doen vir ydele eer nie, met ander woorde om jou eie ego te streel, en jou eie ego te sien groot word, en opgelig word, en alles waarmee jy bezig is, en die rede hoekom hy, teen hierdie pad afgaan, sal by die keer vir jou voel, jo, ouders, maar nou, nou ontneem jy my van ambitie, en jy ontneem my van my drijf na sukses, en ek wil vir jou vraag om so bykie net vast te hou, want ek dink dat hy eindelijk iets anders doen. Hy sê eindelijk vir jou, ek het hierdie illustratie by een vriend gehoor na die dag, gaan staan byvoorbeeld hoog op een balkon, en is vreselijk lekker om so die see uit te kyk, byvoorbeeld, maar elke balkon het een reling nodig, en hierdie reling is vir my eie beskerming, Dis nie, dis nie daar om my, om my in te perk of my in die hok te sit nie, dis juist daar om my te beskerme. En hier kom Paulus en hy sê, as jy kies om teen die route af te gaan, een route van selfsig en een route van eidele eer, is dan niemand anders wat die prijs gaan betaal so groot soos ek self nie. So kom, ons vat hier die bybelstudie en ons laat om toe om ons motive te kom daag hier diep binnen in ons binnenste. Maar in nederigheid moet die een die ander hoer ach, as homself. En wat hy heel eerste te doen is, hy sê met ander woorde, hier is een wat jou gaan verwoes, kom ek sê vir jou, waar moet jy begin om hierdie reling in jou leven te span, dat het met jou goed sal gaan, op hierdie hoogtes wat jy bereik, en hierdie fantastische uitkijk en hierdie inpak wat jy het. Die plek waar jy moet begin, is hoe jy oor jouself dink. Die woord woordachting, is een ding wat een mens sien in mens is gedrag, maar niemand weet rechtig wat in jou denken aan die gang is, van hoe denk jy oor jouself en hoe denk jy oor ander mense, en Paulus sê die sleetel tot die lewe van godelike inpak, is dat jy moet leer om ander mense hoer te ach as jouself, en weer ek hier as ek hy so niekies sê, dat dinkpatei mense, dat hy daarmee impliseer, dat jy jouself moet verwoes, dat alles wat jy moet doen, moet ten koste van jou wees, terwille van ander mense. So kom ons lees nou net vers 4, die volgende versie, dan sal jy sien, hoe dat hy hierdie vraag antwoord, wat is die balans, tussen my belange en die belange van mense rondom my? Nou sê hy die volgende, hy sê, jylle moet nie elkeen net na sy eie belange omsien nie, maar elkeen, moet ook na ander mense sy belange omsien. Ek is nogal gefascineerd dat hy die woord belange gebruik, want die woord belange is een economische term, dit gaan met ander woorde oor my eie wens en verlies, en my eie sekuriteit, en my eie veiligheid, en Paulus kom sê vir ons hier so, dat jou eie route tot sukses is om nie net na jou eie belange om te sien, as jy een maatskapie en een bezigheid het, jy het bijvoorbeeld een klomp klienten, as jy net na jou eie belange kyk, en jy rai jou klienten om soveel as moedelijk uit hulle uit te maak, is die gevaar daar dat jy die prijs gaan betaal, omdat jy nie hulle belange net so hoog geacht het as jou eie belange nie. Nou ek weet nie van jou nie, maar as ek een bykie rondkijk in ons samenleving, dan sien ek die teoorgestelde van wat hier in die Bijbel staan. Ek sien juist, hoe mense vecht vir hulle eie belange, hoe dat hulle sal op ander trap, om hulle eie verhooging en hulle eie groter invloed en hulle eie groter deel van die, van die mark in die hande te kan kry. Jy sal sien in een huisgesin hoe dat elkeen veg vir sy plekje in die son, en as ek nie veg nie, dan gaan niemand anders vir my veg nie. Ek sien nie hierdie tendens in ons samenleving nie. En dis ook om ek sê, dit is een geweldige uitdaging, Paulus kom probeer eindelijk vir my en jou sê, As ek en jy achting van ander mense sal kry, ek meen ons spot baie oor die, oor die any insight en, en hoe ek oor die taxi voel. Ek meen daar is nie een goeie ander woord wat die woord taxi so kan sê soos wat ek om nou sê nie, taxi. En die oomlik wanneer ek so um, my sissy in die bestuur sitplek sit en my sissy bestuur die kar, sal ek haar totaal anders hanteer omdat ek haar belange net so op die hart dra as my eie belange. So ek denk ons verkeerservaring sal helemaal anders wees, ons bezigheidservaring, wat in gesinne gebeur, sal helemaal anders wees, as elkien begin omsien na die anderse belange, soos wat jy na jou eie belange omsien. En hier is baie interessante gedachte, dat Paulus met andere woorde sê, moet nie jouself verwoes nie, kyk na jouself. Jy kan groei en jy kan ontwikkel, maar terwijl het jy dit doen, begin om die selfde te, te begeer vir mense rondom jou. Dit is fantastisch, want hy gaan net een sin verder, dan sê hy, hier die gesintheid moet in julle wees, wat ook in Christus Jezus was. Die gesprek wat ek vandag met jou het, is een openbaring van die achting, die gesintheid, die innerlijke ingesteldheid van Jezus Christus. Wat met ander woorde, en hoe hy met my gewerk het, het hy my belange net so hoog geacht as sy eie belange. En ek gaan vir jou van hierdie, van hierdie detail een biekie wees, soos wat ons verder in die, die, die hoofstuk werk. Ek het nogal met een groepie sakemanne hier oor gekeier na die dag, te sê ek val, ouwens, jylle moet my help, want by keer voel het vir my hierdie gedachte om na mykaarse belange om te sien, is bieke onrealisties, as ek kyk na nou hoe die wereld werk, het gaan oor wens en het gaan oor verlies, en het gaan oor um, um, groter invloed, en dan denk ek, Paulus, was dit wat jy gesê het rechtig relevant vir jy wel mense rondom my in my stad bly vandag, in 2013. En ek is nogal gefascineerd met een stuk studie wat gedoen is in een boek met die naam From Good to Great. Die sameroeper van hierdie span wat navorsing gaan doen het is Jim Collins en hulle het navorsing gaan doen in Amerika en wat bekend staan as Fortune 500 Companies. Dit is maatskapie met meer dan 500 mense en een maatskapie wat ook geluist is op die um, stock exchange. En, en hier sien jy hoe dat in hierdie stikkie navorsing hulle gaan soek het vir maatskapie wat met een factor van 3 beter gedoen het as, as hulle mededingers en hulle moest dit recht gekry het oor een termijn van 15 jaar. Hulle het omtrent 13 maatskapije gekry, wat aan hierdie vereistes voldoen het, en hy stier sy span toe nou in, en hy sê, kom ons gaan doen naafvorsing. Hierdie is een gewone stuk naafvorsing, in ons ekonomiese wereld, waar mense met iets bezig is, soos wat hy vers 3 gesê het, moet nie iets doen uit eidele eer of uit selfsig nie. En die boek van Go to Great, Kom terug, en die heel eerste opmerking wat hulle maak, is dat hierdie maatskapie het het al 13 in gemeen met mekaar. Dat die kwaliteit van die leiderskap in hierdie maatskapie, se harte gelijk het, soos Philippe en twee. Hulle gebruik die woord humility. Daar was sy sachtheid, een bykie van een skaamheid, dit het nie oor eie belange en oor eidele eer, oor iemand wat die heel tyd in die, in, die, in die spotlight wil wees, en wat raak gesien wil word, is hierse persoon wat per tykje so skaam was, dat hulle met die media nie sinvol kon interaksie heen nie. En hulle kom en hulle maak vir ons een studie waar hulle eindelijk wees, hoe dat sukses vandag in ons samenleving geteel word, en groei uit Filippense 2 uit. So ek praat nie met jou oor een oulike bybelstudie wat net oor een stikkie geloof in Jesus Christus gaan, maar is nie van toepassing vir die rest van jou wereld nie. Wat ek vandag vir jou sê, is die groete na groter inpak en na groter succes op hierdie planeet en na vervulling, God het jou so gemaakt dat jy nie net na jou eie belangen moet kyk nie. Dit is die gesintheid van Christus. Dis wanneer ek met hom identificeer, dis wanneer ek na Jesus kyk en ek besef, hy wees my wie ek is, hy het die gesintheid van die dienstknecht gehad, hy het hier die ingesteldheid gehad, dat anderse belange vir hom belangrijk is. En wanneer ek het net toelaat om hier in my binnenste wakker te word, en om Christus met ander woorde toe te laat, om op te staan in my binnenste, Dis dan wanneer ek die selfde pad en die selfde succes en die selfde vervulling kan beleef as Jesus Christus. Maar ek wil vir jou vraag om vir die volgende paar verse in Filippense 2 van vers 5 en 6 af nou saam met my te lees en dan kyk ons vinnig wat het het omrechtig gekos. In die eerste plek staan daar, hy wat in die gestalte van God was, het het geen roof geacht om aan God gelijk te wees as een vreselike oudeke advertentie op TV gewees, van een man wat staan by een toonbank, en hy wil dienst hee, en hy soek hy die dienst baie vinnig, en hy krij nie die dienst so vinnig wat hy dit wil hee nie, en toe sê hy vir die dame aan die ander kant van die toonbank, hy sê, so, weet jy nie wie ek is nie? In frustratie, weet jy nie wie ek is nie? Weet jy nie waar ek vandaan kom? Weet jy nie wat, jy weet wat, wat sy invloed en wat sy inpak het ek op hierdie planeet nie? Jy moet een bykie vinniger spring om my te dien, sissie. En dan is het vreselik snaaks, sy is bezig om tee te drink, en die thee kan meer lekker, en dan gaan sy oor die meegevoen, en sy vraag vir die hele groep mense daar in die um, saal, sy sê, is iemand hier by my, wat nie weet wie hy is nie, is daar enige iemand, wat om daarmee kan help, nou, hy weet hoe dit voel, ek en jy was op die plek waar ons voel, ons word nie nou hanteer, soos waar ons vandaan kom nie, mense weet nou nie wie ek is nie, en hier sê die bybel, Jesus het eerstens die ding binnen om geslaan Wij was in die gestalte van God, en hy het geen roof gehad, hy was gelijk aan God, hy het al die invloed gehad, en die heel al erkend het, maar hy het omself ontledig. So die eerste kese wat ons gaan moet maak is, dat wanneer mense nie weet wie ons is nie, gaan ons dit ook ignoreer. Om by die tweede tree uit te kom, om myself te ontledig, gaan oor een innerlijke kese dat ek my eie identiteit, my, my, my waarde wie ek denk ek is, dat ek dit ook kan toeskyf. Die eerste ene was een selfbeeldstelling gewees, wat mense veronderstel is om my te sien, ek skyf het kan toe. Nommer 2, selfwaardestelling, waar dit wat ek denk, ek is gekostbaar, so en mense moet my op 'n sekere manier hanteer, ek ga my daarvan ontledig, ek ga my leeg maak daarvan en dan het hy die gestalte van die dienstknig aangeneem. Met ander woorde, hy het homself geassocieer met die onwenselike prentkie, en ek wil vir jou sê, om die pad van Jesus Christus te loop in jou huisgesin, as jy een pa van tieners is, dan het ek betuik hier lis om my vingers te klap en te sê, kom kom kom sissies, jylle is hier om my te dien. As ek een leier van die span mense is, dan kom ek gauw op die plek waar ek voel ach nie, ouwens, kom aan kom, ek soek een lekker erepositie, wanneer ek hier inruid, en ek op die rechte plek parkeer, en jylle moet my kar was, en jylle moet sorg dat alles mooi vir my reg is, en jylle, jylle, jylle, jylle, jylle. Hier kom die Bible en hy sê, dit wat Jim Collins in sy boek vir ons gaan bewys het, in die ekonomie van ons dag, is dat sukses en inpak en vervulling, kom op, wanneer jy op die plek kom, waar jy verstaan leiderskap, som die gestalte van die dienstknecht aan te neem, dis, dis ek eindelijk, wat minder is, dien en oplig en die vraag vraag, hoe kan ek jou belange net so intens belangrik ach as my belange, my belange is om die maatskapie te maak werk en jou belange is net om een salaris te verdien, wel kom ons kyk hoe kan ek hierdie twee by mekaar bring en al twee ewe veel achting gee, daar net een pad, dis die pad van die dienstknecht, dis een onwenselike associaasie, Mensen gaan vir jou sê, ja jy is sag en jy kan nie besluiten neem nie, en Gene Collins vertel die story in to Graud, hoe dat hulle achtergekom het, dat hierdie leiders nie net een sachtheid aan hulle het, in termen van hoe hulle met mense werk nie, maar aan die binnenkant het hulle een sterk wil, hulle het hierdie drijf aan die binnenkant, wat maak dat hulle sterk besluiten kan neem, maar die hoe van die besluiten is, die ingesteldheid van die diensknig, die gesintheid van Christus, En dan het Jesus verder gegaan nie net 'n dienskrig te maar hy het aan mense gelijk geword. Basies beteken dit hy het sy eie vermoens en sy eie kapasiteit toegelaat om beperk te word om in 'n blokkie in vas geverf te word terwyl hy van die saak. Ek gaan nie my foregde belangrik ag nie. Ek gaan toelaat dat julle my hier in 'n blik druk. Net ter wille van die belange van dit wat ons hier bezig is Hy was in die gedaante van een mens gevind Die gestalte van een mens, hy aan een mens gelijk gevoord Maar hy het ook in die gedaante van een mens, is hy gevind En nou dis, dis een gevaarlike een hierdie, want wat dan gebeur is As jy mense begin dien, dan kan jy nie net op 'n afstand staan nie Op een stadium begin hulle krisisse hier inkryp in jou eie emoties Ek weet, as jy lekker op jou troon sit en jy het nie een saak met die nood van die stad nie, jy weet, dan pla het jou nie. Maar klim uit jou kar uit en gaan loop saam met my rond in die armoede van ons stad en gaan was hulle voete en gaan gee vir hulle koos en gaan trek vir hulle nieuwe kleren aan. En die volgende oomlik begin het jou grijp hier in die binnenkant Dit is die pad wat Christus geloop het, dit is wat hy my en jou roep om te doen in ons gesinne, in ons werksplekke en in ons sociale omgeving. Hy het hom self verneder, dier gehoorzaam te word, tot die dood toe. Ja, die dood van die kruis. Weet jy, jy kan selfs op een plek kom, waar het vir jou voel, dat God nou bezig is om bij te draag, om hy hy so in stikke te skeer. Ek meen, dis waar oor nachtmaal vir ons gaan, is dat Jesus' lichaam uit mekaar geskeur is, en die mense het om verwoes, ja, maar ondou jy hoed hy gesê, my God, my God, hoekom het jy my verlaat? Ek hoef jou sê, om met dienstknecht te wees, is die enigste manier, om sinvol te lewe, maar is nie makkelijk nie. En het gaan vir jou op een plek, bring, waar het by keer voel, alles is teen jou. Maar ek, kan nie hier stop nie, ek moet met jou een eentree verder gaan. Ek wil vir jou Godse hart wees, nie net met sy eie seun nie, maar met jou. Nou gaan die bybel en die woordkie daarom is een belangrike woordkie. Daarom, omdat Jesus bereid was om hierdie pad te stap, gehoorzaam tot die dood toe, daarom het God om uitermate verhoog. As ek vandag in jou oog kon kyk, wil ek vir jou sê die God in die jimmel het geen begeerte, hy het nie nodig om jou min te maak of jou te verwoes nie. Die God in die hemel sê vir jou, kom stap nie die pad wat ek geloop het, want my hart is om jou uitermate te verhoog, en die uitermate verhoog is nie jou eie eer en jou eie belange nie, maar die ons waarin jou betrokke is die gesin en die maatskapie en die stad waar jy bly en die sociale wereld waarin jy betrokke is dis daar waar die Heere opheffing wil bring en dan denk ek onmiddellik aan Genesis 1 vers 26 waar hy sê ons is in sy beeld en in sy gelijkenis geskep om te heers hier is die woorkie beeld wat ek hier so sien jy is uitermate verhoog dit beteken aller mense sien skielik raak wat God in jou leven gedoen het En nummer twee, hy het hom nie net verhoog nie, maar hy het hom een naam gegeen, wat boe elke ander naam is. Met alle woorde, Jezus het hierdie, soos hierdie hoogste verdieping waar jy staan, het jy hierdie reling wat jou beskerm, omdat hy een diensknecht was, kon God om optel, tot op die hoogste verdieping. En om het vrymoedig hy daar laat staan, want daar is nie gevaar nie, daar is karakter, wat soos een onderbouw lee op dit wat God met jou leven wil doen. En, en jou naam, mense sal jou naam ken en mense sal van jou praat. Maar dit wat jy verteenwoordig is nie jou eie reputatie en jou eie sukses nie. Dis hier die pad wat jy geloop het, wat net soos in Jim Collins' boek recht oor die wereld gepubliceer is, hoe suksesvol hier die maatskapie is as gevolg van een leier, wat jy sellig gesindheid as Christus gehad het. Voor my altyd, as jy goeie naam het, het jy goeie reputatie en het jy positieve invloed dis die woordkie gelijkenis, dis, dis mense wat na my kyk en sê, die persoon dra die karaktertrekker van God, hy in sy beeld, hy is in sy kapasiteit, verhoog, maar hy het ook sy gelijkenis, en dan gaan hy verder, so dat in die naam van Jesus Christus, so buig elke knie, wat in die jimmel en op die aarde is, en selfs onder die aarde, en elke tong sal sê, Jesus Christus is die Heere, en het sal wees door die heerlijkheid van God die Vader, Die woord autoriteit staan geskryf hierin. Ek wil vir jou vandag sê, Filippense 2 geef ons die route, hy geef ons die pad, waarby ek en jy op die hoogste verdieping kan kom. Een plek van gesag, een plek van autoriteit. Maar as ek bereid is om onder op die grond al die keese te maak, dit gaan nie oor my gaan nie. Dit gaan, gaan oor die saak waarvoor ek staan. Dan gebeur een fantastische wonne werk. Jou belange, Jou drijf en jou begeerte vir sukses. En Godse belange word gelijk eweveel gedeen. Sy belange vir die mense rondom jou. Dan sê die Vader, hier my hart vir jou. Ek wil jou ophef, ek wil jou een naam gee. Ek wil hee dat situasies hulle knie voor jou moet bijgegeven. Geef jou sukses en autoriteit en gesag. Dit is my hart vir jou. Maar is jy bereid om die pad te stap wat Christus gestap het? en dis wat ek vandag vir jou vraag, ek wil jy moet teruggaan in jou gedagtes nou, na jou huis toe, kom ons vraag dit gauw oor jou huwelik, ek sê vir jou, as jy jou huwelik op die hoogste hoogte wil hee, begin jou man of jou vrou eer, begin achting vir hulle kry, en begin hulle dien, gaan vraag vir hulle, wat kan ek vir jou doen, maak hulle belange, net so hoog in jou gedagtes, as jou eie belange, gaan doen dit met jou tiener kinders, gaan doen dit met jou getrouwde kinders, gaan doen dit met jou baas, Gaan doen het met die mense in ons stad. Vat een petrol jochie en maak sy belange net so belangrijk soos jou eie belang. Gaan doen het met jou bediende. Ek kan vir jou vat na die res van elke facet van ons samenleving. Hierdie stad, in hierdie wereld, hierdie Zuid-Afrika, het leiders nodig wat anderse belange net so hoog soos hulle eie sal ag. Kom ons bid samen ons vraag die heren om dit te kom doen. Dankie jy am ons vader as ons vandag Philippense 2 bestudeer, dat het ons so diep kom daag, En eindelijk wil ek skree naar die jimmel en vraag, O Heere, Heere, kom maak ons harte niet, gee ons die gesintheid in die hart van Christus. Ek bid het vir die hele Zuid-Afrika in die naam van Jesus. Amen.